18. fejezet Die lement a konyhába, és Grón, mint mindig, legszívesebben most is utána szólt volna, hogy maradjon. De a rend örök és megváltoztathatatlan volt. Ébrenlétének negyedik és tizenkettedik órájában Die-nek az volt a dolga, hogy a konyhába menjen, legkésőbb negyven perc múlva pedig, hogy visszatérjen a vezérlőterembe. Most neki hozza az ételt. A második negyven perc után majd Evinek és Mátnak. Akkor ő már alszik. Pontosan nyolc órát. Azután fölébred, és az egész kezdődik előről. Szolgálatának első felében újra Díje ül mellette. Azután Evi és Mát. Mát ébredése után rögtön nekiesik esik az ellenőrzésnek. Ha a szükség úgy kívánja, Evi is csatlakozik hozzá. Amikor a hajtóművekre kerül sor, ő megy mattal, és eviül a helyére. De ez ritkán fordul elő. Gron pontosan nem is emlékezett rá, mikor volt utoljára az alsó szinteken. Az a robotok birodalma. Gron nem rajongott a robotokért. De még mindig jobb velük csinálni valamit ott lent, mint itt ülni egyedül. Mert a legrosszabb ez a negyven perc. Egyedül. Két egymást követő alkalommal kiátszott a mátot. Nem engedte le diét. Inkább nem evett. Azt mondta, nem éhes. Mát rájött. Semmi sem maradhat titok előtte. És megfenyegette. Azóta igyekszik kibírni valahogy ezt az egyedül létet. Az is igaz, hogy soha nem tart negyven percig. Mert Diér jó, és siet. Mégis örökké valóságnak tűnik. És nincs menekvés. A műszerek idegenül, ellenségesen villognak. És a falak... Nem, a falakra jobb nem gondolni. Arra meg éppen nem, ami rajtuk túl van. Pedig mikor megtanulta, hogy melyik műszer mit jelez, egy jó darabig hit nekik. Sőt, szinte szerette őket. Megnyugtatóan pislogtak, minden rendben van, vigyázunk rád, ülj nyugodtan. Később jutott csak eszébe az az átkozott gondolat. Gron azóta is gyűlöli azt a pillanatot, hogy bármelyik, igen, bármelyik következő másodperdben mást is mutathatnak. Ezerféle veszélyt, ami itt lappang alattomosan valamelyik kábelben, relében vagy kintről támad. A határtalan sötét semmiből, ami hiába üres, mégis tele van veszedelemmel. Ami a falakon kívül van, maga a halál. Ezt akkor is érezné, ha nem tanulta volna meg, hogy így van. És a falak védelme is, most már tudja, csalás. Ívük egy roppant marok, lassan összezáruló ujjai. Bármelyik pillanatban szétmorzsolhatják. Próbálkozott már azzal is, hogy behunyt szemmel gondolkozzon. Ez nem tilos, mert a hibát vagy veszélyt hangjelzés is kíséri. De a gondolatokban még kevesebb megnyugvást talált. Miért? jött a kérdés azonnal, valahányszor az elmúlt év egy-egy képét felidézte, és a miértek egyre sokasodtak. Lényének egyik felével hiába talált rájuk többé-kevésbé megnyugtató választ, a másik annál makacsabban utasította el a magyarázatokat, és új kérdésekkel állt elő. Az öbölben még minden rendben volt, gondolta nagyot sóhajtva. Mát most alszik, és aztán lehetetlen, hogy álmában is megtudja, én most erre gondolok. Mert ez tilos, sőt, bűnös gondolat. Egyedül Arró merte kimondani egyszer, még felszállás előtt, és megbűnődött érte. Nem, ez így nem világos, és nem is pontos. Nincs semmilyen reális alap ahhoz, hogy kapcsolatot keressen, párhuzamot vonjon Áró kimondott szavai, és mostani állapota között. Mátis is úgy tett akkor, mintha meg se hallotta volna. És a változás Árrón jóval később kezdődött, már a start után. Ő csak a második vagy harmadik ciklus végén értesült erről, evitől. Mert ő és Árró sohasem találkoznak. Négy hét munka, négy hét alvás. Mikor az ő csoportja cserél a másikkal, ott Ope a navigátor és Áró a hajtóművekért felelős, a lépcsőzetes felébredések rendje nem változik. Mire ő ideül, árró már nyolc órája megkezdte egy hónapos álmát. Így csak evi tudhatja, hogy árró egyre nehezebben ébred, illetve ébred négy héttel korábban. És Ope panaszkodik akinek utolsó nyolc órája még összeesik grón ciklusának első szolgálatával, hogy Árró még jobban lefogyott, étvágytalan, és néha teljesen zavart. Csak ül és bámul maga elé. Pedig, ami a terhelést illeti, először Mátnak kellett volna összeroppannia. Ő nem tart négy hetes szüneteket. 16 óra munka, Nyolc alvás, mióta csak felszálltak. Grón egyik ébredése után, mikor Mátot különösen jó hangulatban találta, meg is kockáztatta ezt a kérdést. Kábult volt még az álomtól, és talán ezért is tűnt számára Mát frissessége olyan természetellenesnek. Mát nevetett és magyarázta: Ti tovább éltek, majd ennyi az egész. Legkevesebb annyi hónappal tovább ahányat az út alatt alusztok, de valójában még sokkal tovább, mert nem egy végtében koptatjátok magatokat. De így is végig lehet csinálni. Ne tarts hősnek, Gron, és ne hálálkodj. Nem értetek teszem. Ha a reprogram nem is változtatott Gron természetének őszinteségén, új életében hamar megtanulta. Az egyetlen, amivel nem kever bajt, ha hallgat. Nem válaszolt Máknak. Szabain azonban sokszor rágódott azóta. Ti tovább éltek majd. Az örökre elvesztett múlt. Ha rámert gondolni, rettenetesen fájt. A jelen ijesztő és elviselhetetlen. Különösen ezek a percek egyedül. Az igazi rettegést azonban az hordozta, amit mát mondott. A tovább. Tovább vinni. Tovább nyújtani ezt. És a nehezen tűrhető, de már valamennyire megtanult és elfogadott rend végén, mi vár rájuk az utolsó lépés után? Tudta, mennyire hézagos az az örökség, amit a reprogram révén jill kapott, akivel sem állt szándékában azonosítani önmagát, de ez az ismeretanyag is elég volt, hogy elijesz saját földi jövőjétől. A legjobb, ami történhet vele, hogy talál majd ott is egy hasonló öblöt. Igen, nagyon fontos, hogy hasonlítson ahhoz, amit már soha többé nem láthat. És békén hagyják. Halászni. Talán elég őstettet vittek véghez, hogy ennyit megérdemeljen attól az emberiségtől, melyek csak. Ez ingoványos terület. És Gronn nem ismerészkedett tovább. Nem Mát miatt. Önvédelemből. Árro is bizonyára ilyesmiken gondolkozott. És ez lett a vége. De vajon szükségszerű? Akármilyen szörnyű is volt, mindig ahhoz az első pillanathoz tért vissza. Furcsa, hogy éppen azt a kábult pillanatot tartja az egyetlen fix pontnak, ahonnan elindulhat. Ugyanez a terem volt, csak akkor nem ért rá félni a falaitól. Matt és die hajoltak föléje és fölöttük magasan, egészen a vezérlőterem mennyezete alatt látta a konszociátor félgömbjének homorú belsejét. Azonnal tudta, hogy mi az. Bár ezt a tudást képtelen volt összeegyeztetni Mát és D.A. jelenlétével. Ami az összeegyeztetéseket illeti, azokkal később is sok baja volt. És érdekes módon ez volt az a pont, ahol Mát a legtöbbet segített rajtuk. Még hozzá azzal, hogy nem kívánta feloldani őket. Mindannyian tudták, tudniuk kellett, hogy egy Jill nevű, náluk mérhetetlenül okosabb lénytől származnak azok a gondolatok, melyeket ezentúl a sajátjuknak éreznek. És ugyanakkor már ragaszkodott ahhoz, hogy mindegyik őjük megtartsa a saját nevét. Mint egyik imbolygó csónakból a másikba. Valahol a mély és hullámos tengeren úgy léptek oda és vissza a tudat két különböző rétege között. A lépés mindig veszélyesnek tűnt, bizonytalannak, és az éppen elhagyott hiánya egy ideig kínzó, azután megutált, majd újra kívánatos. Egyedül Matt volt más, mint ők. Erre hamar rájöttek volna akkor is, ha az első perctől kezdve nem hajszolja őket. Mátott azonban a legkevésbé sem érdekelte mi a véleményük róla. Grón után utolsónak áró átalakítása következett. Mát ezzel a szóval nevezte ezt a műveletet. És ők, Jill tudásának részleges birtokosai, csodálkoztak is ezen. És Áró néhány nappal később úgy érezte, elég erős ahhoz, hogy szembeszálljon Mát akaratával. Senki nem tudta valójában, hogyan történt, mert Áró elég ostoba volt ahhoz, hogy kettesben maradjon Máttal, mikor ellentmondott. Az is lehet, hogy maga Mát rendezte úgy, hogy akkor robbanjunk ki az ellenállás Áróból. És Áró életében először vesztett. Valószínű, gondolta Grón, hogy utoljára is. Mát összeverte. Áró három napig nem jött ki a kabinjából. De más is történhetett akkor. És Grón egyszerre megérezte, hogy a díjére való várakozás hátralévő részét nem hiába való agytornával fogja eltölteni. Igen. Akkor jelentette ki néha, hogy kettejüknek, mármint Árónak és neki, szűk a kabin, és ő nem hajlandó tovább áró miatt a földön feküdni. És Mát megjegyzése csak annyi volt ehhez, ha van szabad kabin, és volt, neki nincs jogában megakadályozni azt, hogy ki melyiket foglalja el, ha ez másokat nem zavar. Szokatlan engedékenység volt ez attól az embertől, aki ébren életük minden percét magának követelte. Vagyis nem magának, hanem a feladatnak. A feladat. Gron összeborzongott. Az övé, és mégsem az, szabadulna tőle és mégis szolgálja. Ha rágondol, megsemmisül minden más. Ha kirekezti magából, ő semmisül meg. Ha át akarja ugrani, elbukik, mint aki kifeszített kötélnek rohan, vagy még inkább háló, melynek úszóit már körbefonták a víztükrén. Nem lehet kitörni belőle. Több mint egy évig szolgáltuk ott az idegen és csúf bozót közepén, és ha eszünkbe is jutott, hogy a vospal éppen úgy haza is repülhetnénk az öbölbe, ahogyan az a két szerencsétlen vadember elhozott bennünket onnan, kimondani sem Az Azaz, hogy Áró kimondta egyszer. Grón gondolkozott. Az előbb valami nagyon fontos dolgot akart tisztázni, mikor eszébe jutott a feladat. Valami összefüggést talált. De mi is volt az? Ha a feladattól tolakszik be a fejünkbe, mind ilyenek leszünk, bosszankodott. Gyűlölem? Nem. Ezt még gondolni sem szabad. Az órára nézett. Díje valamivel több mint húsz perce ment el. Most már minden pillanatban itt lehet. Boldog várakozásában felsóhajtott. Abban a soha vissza nem hozható életben csak szerette diét. Most csodája és irigyli is. Mert neki úgy látszik minden természetes, ami velük történt. Nem kapott olyan embertelenül szigorú kiképzést matt mint a négy férfi. Mégis sokszor érzi, die tudja a legjobban, mi a dolguk. Ő az egyetlen, aki vitatkozni mer néha Mattal is, és Mát mosolyogva tűri. Pedig Mát és a mosoly ritka konstelláció. De Dédié nem sokat törődik ezzel. Ő, aki annyit hallgatott a csónakban, most pergő nyelvvel támadja Mátot, és Mát. Fölemelte a kezét, és belemarkolta a levegőbe. Megvan. Ez annak a gondolatnak a másik fele, amit az előbben felejtett. Hogy nem csak Mát néha, hanem Néa is. Mit mondott Néáról legutóbb Ope? Mert ő, Gron, nem találkozik vele sem, akár Arróval. Hogy folyton vigyorog. Ope persze tiszteletlen. Az ember nem beszélhet így a bátya feleségéről még akkor sem, ha már egy másik nyelvet használ. De most nem erről van szó, hanem arról, hogy valami kapcsolat van néha nevetése, és... A gondolat másik része azonban visszahozhatatlanul elszállt. Mikor pedig majd az jut eszembe, ez nem lesz sehol. Átvillant rajta, hogy ha most ezt belediktálná a naplóba, vagy keresne egy szabad memokristályt a könyvtárban, betenné a gépbe, azután kivenné és elrejtené. Reménytelen. Mit szólna mát, ha egy ilyen mondatot találna a naplóban, mikor visszahallgatja? És azt is azonnal észrevenné, hogy valaki lent járt a könyvtárban. A lift ajtaja neztelenül kitárult. A hátulról és felülről ráeső fényben die olyan volt, akár egy karcsú bronzfigura. A kezében tartott tálcán halkan megcsörrentek az edények, ahogy Grom felé indult. Nagyon vártál? Nagyon, de... de... Menjek vissza? Ki akarod próbálni, bírod-e De, Dehogy csak... Díesó hajtva tette le a tálcát a vezérlőpult oldalából kinyúló polcra. Eddig csak féltél. Ezután úgy látszik, azt is meg kell szoknom, hogy titokzatos vagy. Mi történt? Körbepördült a sarkán, szeme végig siklott a műszereken. Ezekkel nincs baj. Akkor csak veled? Ne haragudj, de ez megnyugtat. Mondd már meg végre! Ostoboság! Hallani akarom! Kinevetsz? Die fölnevetett. Először. Ha most megsértődöm, gondolta Grón, talán sikerül visszavonulni. Die! igyekezett, hogy hangja minél megbántottabban csengjen, de Die lekuporodott a lábához, és onnan bámult fel rá. Minél később mondod, annál rosszabb neked. Mert kiszedem belőled. Még négy óráig az enyém vagy. Azaz már csak három óra harmincetig. De azt hiszem, az is elég lesz. Nos? De ígérd meg, hogy senkinek nem mondod el. Díje felhúzta a szemöldökét. Ez valami új. Megígéred? Még nem tudom. Akkor nem mondom. Die hozzá a fejét Gron térdéhez, és Grón nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy bele ne markoljon Die rövidre nyírt hajába. Jill-től tudták mindannyian, hogy a földinők többsége így viseli a haját, és Die véleménye szerint az új nyelv egyik legnagyobb áldásai közé a divat szó tartozott, amit az öbölben legfeljebb követtek de még körülírva is képtelenek voltak kimondani. Die haja sejmes volt. Érintése még a nadrágon keresztül is csiklandozta a térdét. Gron tenyérrel előről hátra végig simította. Azután ujjai megállapodtak Die füle mögött. Lassan kezdte vissza húzni a kezét. Ujjai hegyén szertepördültek a szemben álló hajszálak végei, melyeket egy máttól még felszállás előtt kikönyörgött sebészollóval sikerült a tarkó vonala felett úgy, ahogy egyenesre vágni. Díje hirtelen elkapta a fejét és szembenézett Gronnal. Tisztázzunk valamit. Mit? Hogy kifőz és kit? Nem értelek, hazudott Gron, ami nehezére esett de nagyon félt, hogy Die kineveti. Azután tovább nevetve elmondja Mátnak. Jobb nem is gondolni rá. Nem akarsz érteni. Nem, Die, tényleg nem értem. Akkor hát megmondom, mert utálom, mikor hülyének tetted magad. Pedig nem vagy az. Tehát azt kell tisztáznunk először is, hogy én hízelgeke neked azért, hogy elmond, amit nem akarsz, vagy te nekem, hogy ne faggassalak tovább? Gron bambán elvigyorodott. Tapasztalatból tudta, hogy ez néha eredményes. De Die ezúttal nem engedett. Fölállt, és mint a macska, puhán nyújtózkodott egyet. Azután fejét hátradobva megrázta a haját. Olyan volt. Olyan... Grón érezte, erre még jól nyelvén sem könnyű hasonlatot találni. Nem baj, fiú. Itt az ennivalód. Később talán még benézek hozzád. Félúton sem volt még a lifthez, mikor Grón felüvöltött. Die! Ne! Die csak a válla fölött nézett vissza. Beszélsz? de megígéred, hogy nem mondod. Mondtam már, hogy ilyet nem ígérek. Tovább indult, és ez nagyobb hiba volt, mint gondolta. Az a grón, aki utána ugrott, nagyon keveset őrzött ebben a pillanatban Jill örökségéből. Az első ütés elől lehúzta a fejét, de a második a bordáit találta, és gronnak eszét vette a félelem, az ütés erős volt. Die jajgatva összecsuklott. Gron ott térdelt mellette, és a bűntudat kétségbeesésével rázta a vállát. Ez alig volt kevésbé fájdalmas, mint amikor ütött. Die! Die! Én, én úgy szégyellem magam, ne haragudj! De te olyan erőszakos voltál, annyira nem akarsz megérteni! Ha még tovább rázol, már soha nem is lesz módomban, nyaszölök te die. Erszel és hagyj békén. Gróna karjába kapta és az üléshez vitte. Leült és az öljében tartva diét a melléhez szorította a fejét. Bocsáss meg die. Tudod, tudnod kell, hogy nem akartam így. Tudom. Hallgattak. Dieteste ernyedt volt. Üres tekintettel mered feje fölött a műszerfalakra. Azt hiszed, nekem jobb? Csak jobban tartom magam. Méletlenül, igazán nem tudom miért. Több energia szorult velém. Bűnös, ha a fölösleggel rajtad akarok segíteni. – De miért éppen így? – Mert nem jó, ha valamin egyedül gondolkozunk, ha csak bennünket rág. – De értsd meg, Die, igazán nem lényeges. Ordító ostobaság. És ha megmondom, magyarázatot követelsz, hogyan juthatott éppen ez az őrültség az eszembe? Miért tartottam akár csak egy percig is fontosnak? És én nem tudom megmondani. Már most is azt érzem, hogy milyen jelentéktelen. A te kíváncsiságot fújta fel. Akkor meg igazán megmondhatod. De nem mondod el senkinek. Ha lényegtelen, miért olyan fontos neked ez a kikötés? Nem tudom, érzem. Annyira fontos ez neked? A dolog nem. Hogy hallgass róla, igen. Ez ellentmondás. Tudom, de... Az ellentámadás ötlete villámgyorsan jött. Neked miért annyira fontos, hogy elmondhatod-e vagy sem? Hiszen csak kettővel találkozhatsz, mát és Evivel. Mát mindannyiunk mindannyiunkért? Éppen tőle félek. Nem szeretem, ha kinevet. Nem nevető olyan sokat, ne sajnál tőle. Ezen talán nem is nevetne. Figyelmeztetlek, ez már a második számú ellentmondás ebben az ügyben. Ha tovább faggatsz, még több is lehet. Díja gyorsan felült és egészen közelről nézett Grone szemébe. Nem értem, mi bajod Mattal. Ezt nem mondtam. De érzem, hiszen az egész tiltakozásod körülötte forog. Mát néha bolond, de jó. Nélküle semmire sem mennénk. Örülök, hogy ilyen egyszerűnek látod az egészet. Miért? Te nem? Grondie két melle közé furta a fejét. Nem tudom, dia Már semmit sem tudok. Teljesen összezavardál. Sokáig hallgattak, azután Díje nagyot súhajtott. Rendben van, nem mondom el senkinek, de ez... ez... kereste a szót. Ez árulás. Mát nem érdemli meg. Te szoktál vele a legkeményebben vitatkozni, azaz te mersz egyedül, mármint hármunk közül, mert a többiekről nem tudhatunk. Az más. Te is vitatkoznál vele, ha nem félnél tőle? De félek. Mondd, te miért nem? Miért féljek tőle? Bízom benne de már megint másról kezdtünk beszélni. Elmondod végre, amit akarsz, vagy nem? Tulajdonképpen olyan fáradt lettem ettől az egésztől, hogy már nem is érdekel. Nem is érdekes. De elmondom, mert megígérted, hogy hallgatsz róla. És mert szeretném, ha nem felejtenéd el. Én ugyanis elfelejtettem. Mit? Die nem tudta kétségbe sem vagy dőöngjön. Amit el akartál mondani? Nem, a másik felét. Die átkarolta a grónnyakát, és magához szorította. Drágám, ez egyre zavarosabb. Gyorsan mond ki, amit még nem felejtettél el. Ope azt mondta, hogy néha folyton vigyorog. Die a magától gront, és gyanakodva nézte. És? Semmi. Ezt nem akartad elmondani? Ezt. Attól féltél, hogy ezt elmondom Mátnak? Igen. És én ezt ne felejtsem el, mert ez valaminek a fele? Úgy van. Die aggódva végigsimította grón arcát. Mondd, drágám, jól érzed magad? Most, hogy már nem haragszol rám, tökéletesen. Tehát, Ope azt mondta neked, megakadt. De hát mikor találkozol te egyáltalán Opéval? A mi csoportunknak Evia a navigátora? Váltáskor. Az ő utolsó nyolc órája még közös az én első. Értem. De akkor ott van Mát is. Ha Mát előtt mondta ezt neked. Akkor én miért nem mondhatom ugyanezt Mátnak? Mert Mát nem volt ott néhány perccel hamarabb ment le. Ope még maradt elő akart készíteni vagy befejezni valamit Evinek. Már nem emlékszem pontosan. Díje gondolkozott. Tulajdonképpen neked a ciklusunk kezdetén találkoznod kellene Neával is. Ő éppen akkor megy aludni. Ez csak elvi lehetőség. Én a fürdővel kezdem, és még akkor is hülyének érzem magam, mikor egy óra múlva feljövök. Ez igaz. Köszönöm. Nem arra gondoltam, hogy hülye vagy, hanem, hogy valóban csak elvben találkozhatsz Neával. Én sem akadok össze soha opéval. Grón megkönnyebbülten nagyot fújt. Túl van ezen az ostobaságon, és dihe itt van az ölében. Egészen átnyalábolta, és jobbra-balra dűlöngél veringatni kezdte. Egyszer még gyerekük is lehet. Jó, hogy az öbölben nem volt, hála a vénasszonyok titokzatos főzeteinek kibír kibírhatatlannak érezte volna, ha egy gyerek, az ő gyermeke most ott lenne. Így is elég kibírhatatlan. Persze itt az úton sem lehet, de már az algatelepekből kicsikart valami vegyületet. Mát mindenre képes. Lehet, hogy diének van igaza, és nincs csakom idegenkedni tőle. A legegyszerűbb rábízni magunkat, és nem gondolkozni, mert ebből előbb-utóbb úgyis csak ostobaság sül ki. Most, hogy így együtt volt Diével, az öblöt is biztosan hitte. Meg lesz. Megadják neki. Azaz nekik. Mert Dié is ott lesz. És azaz öblöl meggyógyítja árót is. Újra együtt halásznak majd. Jill emlékezetéből jól tudja, hogy az emberiség lényegesen kisebb teljesítményekért is milyen korlátlan bőkezőséggel jutalmazza a visszatérőket. Ők pedig olyasmire vállalkoztak. Ezt is jill tudja, amire még nem volt példa. Igaz, elsősorban Jill érdeme, de azért ő is része lesz a dicsőségnek. Ő a hajtóművek egyik mérnöke. Meg lesz az öböl. Tehát néha folyton vigyorog. Mi? Grun nehezen hagyta ott szeretett töblét. Csak ismétlem, hogy ne felejtsem el. Nincs az egésznek semmi jelentősége, drágám. Én arra gondoltam, hogy ha megérkezünk... Így mondta Ope. Hogy vigyorog? Igen. Ilyen tiszteletlenül, de… – És a másik fele? – Minek a másik fele? – Azt mondtad, hogy ez egy gondolat egyik fele. A másikat méltóztattál elfelejteni. – Így van, drágám, sajnos pontosan így, mert én csak arra tudok gondolni, hogy egy lehetetlen hülye, korlátolt mamlasz vagy. Diel nagy élvezettel használt a Jill nyelvének gazdagságát. Grón sértődötten abba a ringatást. Ez nem volt szép tőled, die. Tudom. De hát miért bántasz, mikor én annyira szeretlek? Mert néha tízszer olyan ostobának mutatod magad, mint amilyen vagy. Kibontakozott Grón öleléséből és körbe mutatott. Ez nem a mi világunk. Véd bennünket és segít, hogy végrehajthassuk a feladatot, amit Jill ránk bízott. Ne tulajdonképpen semmi közünk hozzá. Csak Matt és Jillnek az a része, ami bennünk van, erősebb nálunk. Ezért teljesítjük, ha sikerül. Én szeretném, ha sikerülne, mert hidd el, te csodálatos álmodozó. Nekem is kell az az öböl az elveszett helyett és a gyerek is, a meg nem született. Nem is egy. Akiket ott végre megszületek neked? Nekünk. Csak én nem szívesen beszélek erről. Még gondolni sem merek rá. Mert félek, hogy akkor elveszítjük, mielőtt elérhetnénk. Nem tehetek róla, hogy... Most már tudom a nevét... Babonásabbnak születtem, mint te. Ez is az öböl öröksége. Gron boldogan átölelte. Díje, hát te is. Akkor meg miért gyötörtél ezzel az ostobasággal? Ne félj beszélni az öbörről. Én tudom, hogy elérjük. Mert nem az az ostobaság, hogy néha vigyorog hanem te vagy az ostoba, ha ezt normálisnak tartod. Nem értem. Itt nem lehet vigyorogni. Különösen nem folyton. Nyolc lépés a liftig, és a te boldogságot is oda van. Ordítottál is érte, meg is ütöttél érte. Érted már? Grón bólintott. Nem volt világos, amit die mondott, de inkább ráhagyta. Csak hogy vége legyen már. Újra ringatni kezdte. Die azonban nem figyelt rá. Gondolkozott. Mégis beszélek mattal, szólalt meg. Grón megmerevedett. Megígérted? Nem arról. Hát? Az egészről. Mindannyiunkról, az útról, a végéről. Van értelme? Nem tudom, de hallgatni rosszabb. Miről? Die felsóhajtott. Jó neked, Grón. Tényleg nem érted. Hagyjuk abba. Grón magához szorította. Veled más ez a csend, meg a műszerek, meg a falak. Ha itt vagy, nincs semmi más, Die. Úgy hajolt az ölébe szorított testre, hogy szemét teljesen befedje Die nyakának és vállának törékeny, és mégis puha hajlata.